Qur'an-ı kərimdə də yəni, ayə, məsəl surası var, bilirsiniz, Əbul Ləhəbin arvadı, Peyomaz gedən yola yəni, çikən atırdı, od yandırdı ki, Peyomaz Cəzəm həmin yoldan keçəməsin və ya keçsə, ona əziyyət verirsin. Və məsəl surasında Allah'tan nə buyurur? Də ki, Əbul Cəhəlin arvadı, cəhənnəm günündə də, yəni qiyamət günündə də o daşıyacaq və onun boynunda Kətanan və ya qətirandan bir, yəni, ip olacaq. Yəni, qətiran da ən, yəni, insana çox əzəyət verən, yəni, ən çox insana əzəyət verən parçadır. Qətiran. Elə bir parçadır ki, insan onu giyinsə, insana, yəni, daha çox əzəyət verir. Və həmin surada buyurur ki, Abulə həmin əlləri qurusun. Qurudu da. Yəni, Allah, da, yəni, Preməsəmə lağığı, Preməsəmə lağıyı yığıb haqqı çatdırandır ki, görə mi ki əlləri qurusun. Buna görəm bizi yığmısan. Davata deyir ki, Əbüləh Əlləri qurusun və qurudu da. Yə, həqiqətən Əbüləh Əbbin əlləri nə olur? Şül olur, quruyur. Ona nə mal dövlət fayda verəcək? Nə də qazandığı, o, ə, ə, nə də qazandığı, yəni ona nə mal dövlət nə də qazandığı bir fayda verməyəcək. O ona və atəşə gedəcəkdir. Onun odun daşıyan Övrəti də həmçinin, yəni, həyat oqdaşı həmçinin. Onun boğazında xurma lifindən hörülmüş ip olacaqdır. Xurma lifindən hörülmüş ip olacaqdır. Yəni, bu da xurma lifindən hörülmüş ip, e, hal-hazırda həmin şeydən kisə də düzəldirlər. Yəni, insan bədənini sürtəndə, elə bir ki, o çəndəşdən şükürka kimidir. Yani, o cür ipdən boynunda yani, ip olacaq. Bu da Məsəz suresinin tərcüməsidir. Həmçinin İman Əhməd rəvayət edir və rəvayətə deyilir ki, Qureyşlər bir evdə yığılırlar və lata və üzləyə ancaçırlər ki, həmçinin mənata, nailəyə və israfa, yəni bu, həmçinin bütlərin adlarıdır. Ancaçırlər bütün bütlərinə ki, biz əgər Məhəmmədi görsək, hamıza ona qalxacaq, yəni gedicək onun qarşısına və Ondan ayrılmayacaq ta ki, o ölünə qədər. Yəni, ona qədər döyəcək ki, ona qədər əzəyət verəcək ki, ta ki, ölsün, ondan sonra biz ayrılacaq onun yanından. Və Fatıma bu xəbəri eşidir. Fatıma bu xəbəri eşidir və Peyğəmət sızıma xəbər verir. Və bir gündür onunla oturmuşlar və Peyğəmət sızım gəlir, əlində torpaq olur. Əlində torpaq gəl, olaraq yanına keçir, olaraq yanına keçir, ama olaraq görmür Peyğəmət sızamı və başlarına nə inir? torpaq tökür və çıxıb gedir və deyir, o torpaq tökülen adamlar kimin ki başına torpa atmış Peyvəm a.sələm? Kimin ki başına deyir, torpa atmışsa, hamısı deyil, pədri döyüşündə ölmüşdürlər. Peyvəm a.sələm ki, kimi yəni, torpa atmışsa, hamısı pədri döyüşündə ölürlər, həlaç olurlar. Və həmsin, İmam Əhməd ənəsinin rivayətində buyurur ki, Cebrail a.sələm bir gün Peyvəm a.sələm yanına gəlir və Peyvəm a.sələm və çox kədərli Peygəmsəm oturub və cəzərlə hazır oturub. Və Cəbril Əleyhissəlam gəlir onun yanına və görür ki, Peygəmsəm Əsəlləm, yəni qan içindədir. Məkkəklər ona əziyyət veriblər. Və Mələk ona deyir ki, nə olub sənə? Peygəmsəm deyir ki, bunlar deyir mənə bu cür ediblər. Yəni məni döyüblər, əziyyət veriblər. Cəbril Əleyhissəlam deyir ki, istəyirsən sənə bir möcüzə göstərim? Yəni sənə möcüzə göstərim və sən rahatda yəni. ki, sən Allahın peyğəmbərisən. Peyğməd sələm ki, bəli və Cebrail bir ağaca baxır, vadinin o tərəfindən yəni uzaq bir məsafəyə baxır, orada bir ağac olur və Peyğməd sələmə deyir ki, o ağacı görürsən, o ağacı çağır gəlsin sənin yanına yəni sənin mövcudu göstərirəm, o ağacı çağır gəlsin sənin yanına və deyir Peyğməd sələm o ağacı çağırır və ağac da Peyğməd sələmə yanına gəlir, düz Peyğməd sələm yanına gəlir və sonra deyir ki, əmr el Ağac ağac və Peygəmbər ona əmr edir və ağac yenə gedir. Peygəmbər səsələr deyir ki, bu möcüzə mənə kifayətdir. Yəni gəlbim nə oldu? Daha da rahat oldu. Çünki Peygəmbər bəşər idi. Yəni adı bir insan idi, lakin Allahın elçisi idi. Bunu yerdə Peygəmbər ona əziət verəndə, yəni ona da ağır gəlirdi bu ki, heçəsə onun sözünü qəbul etmir. Məkkəlilər onun sözünü qəbul etmir və bu da Peygəmbərə ağır gəlirdi. Və Cəbrilə səlamin Peygəmbərə bu sonra Peygəmbər yəni özünü rahatlandırır. Və həmçinin əzab-əzə çəkənlərdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əzab-əzə çəkməsi haqqında çoxdur yəni. Müsxülərin Peyğəmbər həmçinin qabaq ki gələcək inşallah. Və bu əzər-əzə Peyğəmbər sallallahu ən çox Əhməsə Əbu Talib. Əb Əhməsə Əbu Talibin vəfatından sonra daha da çox alır. Əbu Əhməsə Əbu Talib vəfat edir və Xadicə vəfat edir. Sonra Peyğəmbər daha da çox həzzət Həmsinə əzab azad görən ilə Əbbəşir idi. Əbbəşir bu əzab azədən payı var idi. Hətta o qədər əziyyət verdilər ki, Əbbəşir Əbbəşir Sinci Həbəşstanə hicrət etsin. Həbəşstanə hicrət etsin və dilini qormaq üçün öz dilini qorumasın, Həbəşstanə hicrət etsin. Aleykum salam. Baxmayaraq ki, Əbbəşir öz qəbəmini, öz tayfası Ya Əbbəşir yani, müdafiə edirdilər. Lakin yəni Əbəşər özdürməzliklərini görə səyfasına bir səs çıxmırdı. Deyd bir gün Əbəşər rəziyallahu anhu Məscidül Həramda, yəni Məkkədə Kəbədə surr xutbə verəyən varsa dəvət etməyə danışmağa. Və müşriklər Əbəşər deyillər. Dəldiyinə görə dəvət edəni deyillər. Onu dəyənlərdən biri Otbay ibn Rəbi idi. Otbay ibn Rəbi idi. Və deyil, o da deyir Əbəşəri götüb ayaq qabısından Əbəşərin üzünə vururdu. Ay qopsun və yıxıb yerə Əbəşin üzünə vururdu. Hətta deyir, o qədər vurmuş ki, ağzın burnun bir-birinə ayırmaq olmurdu. Yəni bütün hamsını olmuşdu. Dağlıb tökülmüşdü, qan içində idi. Və dəri bu vaxt Əbəşin qəbiləsi gəlir. Qəbiləsi gəldilər. Gəlib Əbəşi götürəndə o bunu müşkülün hamsını kənar çəkirlər. Və Əbəşi də içində, paltarın içində qoyub gətirlər evlə. Və orada andıçırlar ki, Əgər əb ölsə, onda Qatbəkir ibn-Rabiyyəni öldürəcəklər. Yəni, onu gömək, orada yığılırlar, baxmaq, onlar da müşrik edirlər, lakin öz tayfalarına olan adamı yenə müdafiə edirdilər. Və deyirlər and olsun əgər əb bir şey olsa, yəni ölsə bəkir onda biz o, o, həmin adamı öldürəcəyik. Həmçinin e, əzab verilən sahabələrdən biri, Abdullah ibn-i Məsud idi, Abdullah ibn-i Deməli, Abdullah bin Məsud ilk dəfə Quranı açıq aydın Kəbədə oxuyanlardan biriydi. Yəni, açıq aydın səslə gedib Kəbədə Quran oxuyan sahabilərdən biriydi. Deyib, bir gün, İbn, İbn Məsud gedirik Kəbəyə. Baxma ilə ki, müşriklər yəni, onu qorxudurlar, onu təhdid edirdilər. Lakin, gəlir Kəbəyə, o başlayır ucaq səsindən Quran oxumağa. Ucaq səsindən Quran oxumağa özü bir dəvətdir. Çünki o tayfa hamısı ərəb dilin başa düşürdürlər, yəni özləri ərəbdilər və Qur'an dolanın dilindən azılı olub. Ona görə ayələri oxuyan da onları istəyirsəmə təsirləyirdi, biz gələk tərcümən oxuya biləyik. Lakin o vaxt ərəblər ehtəz yox idi, ayələri işləyəndən onu başa düşürdülər. Və İbn Məsud buna ilə deyəndə müşriklər İbn Məsud o döyürlər ki, yəni həddindən artıq əzət verdilər ona. Döyürlər və İbn Məsud gəlir, deyir ki, Məs, mən Deyir inşallah gedib sabah edəcəm, qoyinə döytsünlər. Sonra sahabına qoymurlar, deyilər, yox, lazım deyil, gedmə. Bax, Mərişib ibn Məsudiyyəni zəif idi. Həmsinə Osman ibn Əffan, Osman ibn Əffan, ona da əziyyət verirdilər, o vaxt ki, Osman ibn Əffan öz İslamın elan edir, yəni Müslâmın olduğumu bildirir, onun əmsi olur. Həkəm ibn Əbil ibn Umeyyə. Osmanın əmsi olur. Və bu da xurma bağlıqla olur, yəni əmsinin. Osmanın İslamı qabül etdiyini Osmana başdır başlayır əziyyət verməyə. Hətta Osmanı bağlayır ağaca və başlayır ona əziyyət verməyə. Lakin görür ki, həmçin görür ki, Osmanlı öldürürsə də o, öz dinlə, öz dinlə əl çəkmir və Osmanı bıraxır ki, yəni, azad edir onu. Həmçin Musab ibn-i adlı bir sahaba var idi. Musab ibn-i Umayr. Bu sahaba çox əxraqlı, tərbiyəli, cahillik vaxtıdır. Çox axlağı tərbiyəli və yəni çox təmiz. Yəni baxanda ona heç vaxt üstünə torpaq görməzsən. Əlin, əlinin baxdığını görməzsən. Yəni necə ev uşağı idi. Yə, heç onun işləməzdi, həmişə gözəl təmiz paltarda gəzərdi. Həmişə onun ətirli gələrdi. Belə bir yəni insan idi. Sonra Peyomassanın dəvətini eşidəndə gəlir Peyomassanla eşidir və dəvəti qəbul edir. Yəni, müsamen olur. Bir müddət İslamın gizli saxlırır, yəni, müsamen olduğu onu gizli saxlırır, lakin anasının bundan xələri tutur. Anasının bundan xələri tutur və Musa ibn Ömerə əzəyət verir. Onu evdən qovur, yəni, ona verdiyi pulu hamısını əlinə alır, heç bir pul vermir. Ləpaltan. Yəni ki, tamamilə evdən Musa ibn Ömeri qovur. Sonra, deyir, həmin Musab ibn Umeyr, hansı ki, yəni, tərtəmiz gəzirdi, ağ-apaq gəzirdi, yəni, cildi deyir, yarıq- yarıq olmuşdur. Yəni, çünki, yəni, əvvəl evdə hər şey var idi, deyilinə görə evdən qovulub, aydındır, hər şey əksinə çevrilib indi. Yəni, Müsaman olan sonra başladı əzər əziyyət, ona əziyyət dəvirməyə, hətta deyir, dərisi yarıq- yarıq olmuşdur, çatlamışdır bütün dərisi. O vəziyyətə düşmüşdür və sonra Musab ibn Umeyr, yəni, gedir Həbəşstana, hecət edir və sonra Mədiniəyə gəlir. Mədiniəyə gəlir, düzün Məkkiyi qaydır, sonra Mədineyi gedir və Uhud dövüşündə şəhid olur. Musab ibn Umeyr, Uhud dövüşündə şəhid olur və hatta şəhid olanda onu bükmək kəfən olunur. Yəni, geyindiyi paltarı onun üçün kəfən kimi, yəni ki, örtməyə və yəni ki, bütün bədənini örtsün. Yəni o cür varlı bir sahabi, ahirədə özünə qeyməyi bir şey tapmırdı. Niyə görədir? Çünki bütün vardırvələti, haqqı görə, dini görə tərk eləmişdir. Bütlərə o çirkin ibadətdən uzaqlaşmışdır və haqqa ibadət edirdi, Allah ibadət edirdi. Və Peyhəmmas a.sələm deyir ki, onun ayaqlarını, yəni baş tərəfini örtün, ayaqlarının üstün isə yer yarpağlanın, düzünün və bastırın. Və hatta Musa bin Umayev deyilir yəni, o bayrağı daşıyan idi, müsəlməndən bayrağı o daşırdı. Qolunun biri kəsilir, o biri əli ilə tutur, o biri qolun kəsilər, dirseylər ilə tutur ki, yəni, o müsəlməndən bayrağı yerə yıxılmasın və hədə də şəhid olur. Allah ondan razı olsun. Və həmçinin Musa bin Umayev yəni, bu cür əzid vermişlər, yəni anası onu hər cür əzid verirdi və həmçinin Ömər ibn Xəttab da, düzdür bu təcrübə gələcək. Yəni Ömər ibn Xəttabə də əziyyət vermişlər İslamə gələn sonra. Bir gün yəni İslamın elan ediləndə Ömər, dəni, kimədim, etmişəm, İslam, "Yəni ki, mən də Məhəmmədin dinin qabul etmişəm, müsəlman olmuşam." Yığılırlar qürəşlər və Ömər ibn Xəttabı döyürlər. Yəhətəsilə ki onu öldürsünlər. Yəni tək-tək bacarmırdılar, düzdür. Amma burdan olurlar, cəmaatən gəlirlər. Sonra As ibn Əbi olur, öz qəbiləsindən Ömərin gəlir, Öməri oradan xilas edir, gəl Ömərə kömək edir. Və həmsinin inşallah Ömərin, yəni İslamı qəbul etməsi haqqında inşallah qabaqda məlumat gələcək. Həmsinin Osman ibn Mezdun adlı səhabə, hansı ki, yəni Əvvəşə radiyallahu dəvət etmişdi, əhliyyət uzsa demişdi. Və Osman ibn Mezdun bu səhabə Həbəşstanə hicrət etmişdi. Yəni Həbəşstanə köçüb getmişdi İslamı qəbul edəndən sonra. Çünki artıq məkkədə müşriklərin əzab arzısından dözmürdülər. Sonra qayıdıb gəlir. Yə, bir neçə sonra gələnlərin bir də səsi qayıdıb gəlir. Qayıdıb gələndə validebinin oğlu ilə adına bir nəfərin, yəni himayəsasını özünü, yəni sənin bir nəfərin himayəsi altına. Yəni çünki kim əgər bir nəfərin himayəsində idisə, ona cisab verə Buna hər nə civar deyirlər. Hətta yəni, o adama hakim olsa belə, o adam əl vura bilməzdi hələ rədi belə bir bə qayda var, gəlir, deyir ki, məni himayəni götür. Əgər o sənə himayə götürsə, heç kis sənə yəni, əzəb əzəyəti verir bilməz, yəni bir çismə də vuraməz sənə. Və həmin sahibi Osman ibn məzun gəlir, Valid ibn-i yanına. Yəni, o da onun yaxın qohumlarına olur və onun himayəsi altına girir. Və Osmanlı ibn məzun görür ki, Buna heç eləmirlər, yəni, çünki bunun himayəsi var, yəni bunun qoruyan var. Lakin, müsəlmanlara əziyyət verirlər, o, bunu müsəlmanlara əziyyət verirlər, bu da buna çox təsir edir. Və validin himayəsi altından çıxır, deyir ki, validə, məni öz himayəni ilə çıxar, qoy, onlara da verilən əziyyət, məhdi verilsin. Yəni, necə ki, müsəlmanlara əziyyət verirlər, qoy, məhdi verilsin. Və həmçinin himayədən çıxan sonra gəlir bir gün Kəbənin yanında oturanda, Eşi deyir ki, bir şair vaydı, məşhur şairdir P.M.S. o vaxtında. O şair oxuyur və deyir ki, Ələ kull şeyin mə xalallahu batılum. Allahdan başqa nə varsa, hamısı batildir. Şairdir, müşriqdir. Deyir ki, Allahdan başqa nə varsa, hər şey batildir, hə, hamısı batildir. Osman ibn Məzrun, həmin sahabi deyir ki, fəldüz deyirsən. Sonra Ləbid, həmin o şair müşriq deyir ki, وَكُلُّ نَعِمٍ لَا مُحَاذَتَا زَاِلُو Deyir, elə bir neymət yoxdur ki, o neymətin sonu olmasın. Yəni, bütün neymətlərin, Allahın verdiyi neymətlərin hamısının sonu var. Yəni, hamısı bitəcək. Osman ev-il məzruun deyir ki, yalan dedin. Sən yalan deyirsən, yəni, açıq ayda onu deyir. Deyir ki, cənnətin neyməti, yəni, neyməti əbədidir, heç çox solmur. Allahın neymətidir, lakin o əbədidir.